Психологическите и поведенческите модели зад политическите профили и протестната динамика, защото докато всички чертаят бъдещи политически сценарии, ние ще се върнем на крачка назад към вече миналото и проявената психологическа симптоматика. С това казвам добър ден на доктор Пламен Димитров, който е психолог, също така се занимава и с организационна психология, консултира и диагностицира развитието на лидери, екипи и организации. Здравейте, доктор Димитров! Требайте. Нека да кажа, че този разговор ще започнем сега, но ще продължим веднага след кратките новини. А, не знам дали успяхте да проследите. Беше любопитен тона на срещата между президента Румен Радо, Радев и лидера на Възраждане Костадин Костадинов в рамките на тази конституционна процедура, консултация с политическите сили. А, видяхме един... Относително миролюбив а, Костадинов Какъвто не виждаме Никога спрямо а, Политическите му опоненти а, Видяхме и нещо друго Той много активно употребяваше Израза ние Като многократно Се позоваваше на общи а, общи идеи между а, партия Възраждане и президента Радев, особено по отношение на а, еврото и референдума. И за мен е любопитен вашият а, блиц а, коментар в а, какво виждаме в подобно, а, в, в един такъв подобен а, диалог с налагащо се ние. А, идейно обединение между Възраждане и Румен Радев като президент. А, ако използвам репликата на генералата на ефект ефектна реплика, дали е президент или конкурент в политическа надпревара, като че ли този конкурентен елемент отсъстваше в случая. Какво, какво според вас може да си направим като извод, ако, а, ако един диалог протича по такъв начин? Ами, вижте, ние се намираме в криза, която мисля, че е, всички осъзнават. Е, въпреки че наричаме по различен начин кризата, но кризата всъщност, това значи от една страна риск за регрес, за. Е, Упадък, от друга страна, за патология, а от друга страна надежда или възможност, ако се направят правилните стъпки, да откриеме възможности за развитие и решаване на отлагани въпроси. Мисля, че тия консултации сега са всъщност една, един елемент от проверката на действителността и една от констатациите, дори да не се изказва явно психологически, е тая вибрация, че имаме несвършена работа и тя се трупала отдавна, и като в неврозите, с които аз се занимавам по-отблизо. Много често ни се повтарят едни и същи неща. Незавършената работа ни връща назад. Видяхте, тръгнахме а, с, с тази проверка на действителността, която протеста показа, че има не съответствие между обществени очаквания, нужди, преживявания и стил на поведение и правене на на политика и упражняване на власт. И тая проверка какво установява, че а, се връщаме на изходни неща, честни ли са нашите избори. Точно така, само че а, и, ще сложим имаме ли, точката. имаме ли готовност да участваме? При какви условия? И мисля, че и този разговор и черешните, като че това казах, отиваме към това да направим избори, но преди, трябва, преди това трябва да видим как се правят у нас тези избори. Точно така, имаше много интересни, интересна размяна на реплики, върху която ще се фокусираме след като чуем кратките новини. Аз ще ви помоля да останете на линия и след малко ще продължим, ще възобновим разговора. Продължаваме разговора с психолога доктор Пламен Димитров в опит да анализираме какво се случва. Всъщност връщам се на последните реплики, размяната на реплики по време на... Срещата, консултативната среща при а, президента, която е част от конституционната процедура. Президента, както знаете, се среща с всички политически формации, за да разбере как да се ориентира, на кого на трето място да даде а, мандат за а, съставяне на правителство. Има ли такава готовност? Това се опитваше да тества той. А, доктор Димитров, връщаме се на а, вашата теза. Протестен симптом, симптом за криза, криза в неизпълнени обещания, криза на лидерството, от тук нататък обаче има ли опасност тази криза да не доведе до смислена кулминация и търсене на верния път, а до опит за отвличане на протестния елемент от различни политически формации как всъщност съществото и гражданите да бъдат предпазени от това? Ами вижте, тя политиката като цяло, и Юнг има такава мисъл, известният психиатър и психоаналитик, Юнг има такава мисъл, че политиката е 90%, 99% даже симптоми, а не лечение на социалните ни неволи. Народа за това протестира, защото вижда, че политиката не ги води решенията, а по-скоро повтаря, за да обучава, и както е при неврозата ни имаме такъв термин, термин руминация. Едно непрекъснато връщане, което води до а, разцепване, конфронтация, неимпотентност политическа и повторение на едни и същи, като чели действия. Това е протеста, тая бурна реакция на съпротива, която не виждаш, че подобренията могат да бъдат очаквания, тъй като ние правиме е, кратки, но ярки прозрения ни достигат, че всякър възлагаме постоянно на тези, които са създавали и създават проблемите, да ги решават отново. Сега, има и ли това вероятност. се прави тази uh -huh. а, ревизия. Видяхте с каква скорост на по в страната, по улиците. Хората минаха от дискусия и бламиране на бюджета в началната му версия към това, че ни трябват и избори и смяна на политически ценности. Що можем да си сменим парите, можем да смениме и политиците. Това е посланието на, на протеста. А, същевременно с това ние виждаме, че този дух а, и това искане за ревизия може да получи едно много неочаквано политическо облекло. Ревизия на всичко, ревизия на а, пътя на България включително, защото това е, от заявките то винаги, на лидера на Възраждане. Така и в физиката, да си го кажем, а пък в човешките системи е още по-видимо, Види, е, има много сили в това силово поле в момента в България. Тя затова съществува кризата, защото няма ясни, категорични, мощни вектори. Те могат да бъдат консолидирани, но могат да бъдат и допълнително раздробени. Ние сме го виждали. С тая спирала от поредица, невъзможност да се формира а, мнозинство, което да мисли дългосрочно и да гарантира спокойствие и сигурност. Аз като изследовател, който се интересува, мисля, че даже много често повтарям тезата за това, че а, когато имам нямо мнозинство, дори силните гласове не се чуват, mm -hmm. защото сме в риска кризата сега да се преобърне в другата посока, да станем отново удобно изтръпнали пасивността, защото има много условия, които искат активност, зрялост и постоянство. Това значи да се подкрепят промени в изборните правила, да се изгради гражданска, а и политическа консолидация, да си изясни кои са свои, кои са чужди, кои са стари, кои са нови. Всички тия динамики сега предколедно приличат на нещо, което правим естествено в живота в края на годината. Първо си връщаме назад а, живота и виждаме пропуснати неща и на бъдник, знаете, на 20 декември и гнезден тогава хората наричат какво предстои в бъдещето. Това, което аз чух като психолог. Не, не съм политолог, социолог, но знам, че има данни. Ако не се подкрепи тази, не се прелее тази гражданска енергия в избирателна готовност и гражданско участие в подкрепа на нужните промени, можем да повторим поредния кръг и да вървим надолу. Сега, а, нека малко да поговорим за политическата технология. А, първо протест, после оставка а, би бил нормалния ход на политическа ескалация, обаче по някакъв начин оставката изглеждаше скоростно подадена. А, скоростно а, приета, а, още преди изпреварваща кръсичните. вод на недоверие. Какво виждате в това? Защото този ход беше доста странен и а, а, много. Не, той, хора... той, той, е, той е познат хилядолетия и се използва в психологията. Пиваме една концепция за тъй наречените защитни механизми. Та се използват и на индивидуално, и на групово ниво. В партиите не само в България, не сега в този период само един от най-популярните изкупителната жертва. И видяхте бушоните а, изгоряха за да не изгори системата мрежата си остана същата на площадите. Хората искаха оставката на Бойко Борисов и Делян Пеевски от политическия живот, а не на Делясков непременно и много от министрите, които и сега се чудят защо с оставка не помагат за стабилността. В този смисъл Нещата са ясни. Тук става дума и за поколенческа промяна в политическата ни система, но най-вече за моделите на действия, които са изчерпани, а няма как да ги украсим, пакетираме или да. От а защо се стигат винаги до това? Горят политически бушони, но на практика отговорните не се оттеглят. Много ясно го формулирахте. Хората искаха оставката на Бойко Борисов и на Делян Паевски, които а, са лидери на политически формации, обаче получиха оставката на Росен Желясков и на правителството. Защо тъп, не подават оставки термини, лидерите да. според вас? ще използвам пак така клинични термини, макар че те имат и социални проекции. Властта е опиум. От нея ставаме зависими. Има властохолизъм. Това желание да се запази власт на всяка цена и присъствие на статусни позиции. Без това да отчита реалността. А пък иначе, когато това се подкрепи с нарцистични тенденции, такива си вичаха, и в говоренето, и в практиката, и поведението, и вътрешно партийния живот, на тези, за които хората протестираха. Личности, и антуражите, те винаги имат дежурни, бушони, изкупителни жертви, който да подаде оставка, за да бъдат запазени. Това е практика, която и в България се е случва, и по цял свят. Не, че сме уникални, но за съжаление сме а, търни, защото това не се случва за пореден път. Доктор Димитров, това означава ли, че ето сега, за да сме полезни за нашите слушатели, а, това означава ли, че ако човек не иска да гласува за формации, които а, поощряват нарцистично лидери-нарцизи, а, трябва да разгледа в кои политически формации са се случвали оставки на а, политическите им лидери. Тоест, кои политически формации са склонни към този демократичен начин на мислене, който а, води до това, когато си се провалил, да се оттеглиш достоинство като лидер. Ти не разхоздах Кучето през и подслушах без да искам част от разговора на ни явно разпалени пенсионери, които си зададоха въпроса, не е ли достойно, когато си лидер на партия, която е им подкрепила и съставила правителство, отиващо в оставка, да се оттеглиш и да попиташ другарите си какво мислят за начина по който тая партия се. Управлява. Иначе а, не чуха отговорите, защото дискусията продължи. Но истината е, че ние се питаме, ако това продължава, докъде ще стигне? Mm -hmm. И а... това поражда онова, което докладвах, включа и във вашата медия, а, още преди последните избори парламентарни, че хората тревожно депресивната нагласа, че това не е добре за бъдеще. И ако се задълбочи, а, сме песимисти за себе си, за самоуважението си даже, и че имаме възчерални вече натрупани, болезнени симптоми, на отвращение, че това ни грози, застрашава, поболява, като нация, като политическа система. И естествено, това е той в края на годината, реминисцентен процес на ревизия, който човек лично, а и обществото, несъзнателно, но винаги прави преглед и обещания за това, че ще продължим по нов начин. Но истински, защото сме изменили ценностите си, не само парите си. Благодаря Ви. Доктора по психология Пламен Димитров, който е медицински психолог, екзистенциален терапев с над 40 годишен международен стаж в областта на психологическото и организационното консултиране, диагностик също така и консултант в развитието на екипи, организации, със свой коментар върху а, лидерските заявки в а, настоящият политически хаос.